Elektrizitatearen prezioaren igoera, Kazakstaneko esegon kortazuna, Frantziaren plan nuklear berria, Estatu batuen eta iranen arteko elkarrizketak, Ukraniako tentzibak, gertaera guzti hauek elkartzen dituen gai bat badago, energia, edo beto esan da, lortzeko behar diren lehen Herrialde garatuen metabolismo soziala funtzionamenduan mantentzeko lehen gai horien beharra larritasunezkoa da, Errialde txiroen ustiak eta mantentzeko joku geopolitikoa etengabekoa da. Errialdeak inbaditzea, hainbatetan ikusi dugun ekintza daztikoena da. Baina badaude joku makabro honetan piezak mugitzeko beste moduak. Eta gaur, hemen ikusiko ditugu. Austura metabolikoaren laugarren zaioan. Egon, beste benere hemen gaude irola irratiko uinetan, nigo da inauzu eta lehenetzen duzuena gorka da. Eta berak izan duen moduan gaurko gaur honetan petroleoa, bueno, petrolea esk, energia orokorrean eta geopolitika nantuko ditugu. Petrolea hitz eskapatu zait, ba, ikusiko dugu moduan giltzetako bat bai da geopolitika horretan. Eta gainera azteko ere, ba, petroleoari buruz berbaiten aziko horera kostaitz, historian apur bat atzera egiten, ez da, gorka. Bai Atzera egin behar dugu, eh, azkenean orain energiaren geopolitika deituko deitu dugun hau ulertzeko izan ere eh, lehen ba, eh, petroleoa edo energia lortzeko lehen gaiak ba ziren eh, bazero ezer naiko estrategikoa, ez eh, naiko kritikoa Baino ez ziren ikusten nola baita eskazia perspektiua batetik, ez? Adibaz, petroleoa, ezen ikusten eskazia perspektiua batetik. Hori, gehiagozen ja, agian, bai, irabazia zera maximizatu, edo, horegia da gerretan, bai, ba, garantzi estrategiko berezia zuela beti, ez ba, da? Alemaniaren ekialderako ofentsiban, bai, bueno, eh, lehen gaien, bai, berak, rol importante bai jokatu zuen, edo Japoniaren sarreran gerran, ez da? Baina, gertatik eratago, baziru dien, energia ez zela infundamentala, ez Baina, no izaldatu zen hori periori, edo... Iikuspegiahau aldatzen da bereziki mila bedertzen da hiurogeita amahiruko petroleoaren krisian. Krisi hau gertatu zen OPPko hainbat, OP bada e... ba, OPP e, milatzen da hirurogei garren urtean sortu zen erakunde bat ez da ba, esportatzen zuten herrialdeek hoi da. Osatu, Eta hor, e, pertziar Gokoko herrialdeak e, erabaki zuten petroleoaren prezioa igotzea. ez Adadotasun bat, batera iritzi ziren, precioa altzatzeko. Izan ere, ordura arte naiko merkea izan zen eta bereziki erabaki hori izan zen nolabait mendebaldea zigortzeko Israeli emandako eh ba laguntzagatik eta sostengogatik Jon Kipurreko gerran, ez Israelek eukizuen gerra e, Siria eta Egiptoren kontra. Horria, a mía versión de Liberta Mailo alorduan lehenengo petrolaren krisi auki denuan Gero, bigarren ba, tegon zen ez ok, da, niatzen da iru eta eta horrek zer eragin zuen, ba, Europan eta estatu batuetan? Karo, horrek eragin zuen, e, sekulako eragina gizartean, adibidez, estatu batuetan, e, e, gasolina egon gertatu ziren, ez e, Gasolin degiak, ba, e, suministroka gertatu ziren, e, eta bebai horrek eragin zuen, ba, Beste, eh, nola baita, petroleo jazimentu batzuk errentagarriak izatea. Adibidez, Norvegiako petroleoa, izan momentu horretan ustiatzen, ze karo, altzate, eh, prezoren altzatearekin batera, errentagarriak izan zen, ze hori urraspian dago. Kata horrek kristorako kostu energetikoa dagoa, ba. itxasuan, plataformaa sortu behar duz, eta behar, eta duan, maik lehen Arabia Saudin, edo ekialde urbilan, oso errez eko ustein hori, baina gareztiagoa zen Norbergiako, ez da. Hori da, baina pues e, presioak altzatzen baldin badira, ustiak eta hori errentagarria bilakatzen da. Eta hor, e, ba nolabait, e, errialde ekoizleek, ez, bat ez be, hor e, pertsiargolkoko errialdeak, pues Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Emir Batuak, konturatu ziren, zekaten botereaz. Claro, petróleo arma basela esta euren en geopolitikan ere, papel importanteago bat jokatzeko. Katcheko esta. Horri da, izan ere beraiek e, e, zera ad iritsi ziren adostasun horretan, esan zuten erabili zutela petroleoaren arma eh literalki arma itza erabiltzen bai. Eh ba no labait hori e, Mendevaldeaz igortzeko eta saiatzeko, pues, e, Israelen kontrako gerra horretan Ba beste aktibo bat eukitzea. Claro, gen israelek armada obea zeukam, ea, bueno, eurek petrolioa zeukaten, norere, arma moduan erabitzeko, ez da. Toda, bueno, krisi kri kri horren lehenengo azalean era oso arri batean, petrolioak zeukan indar geopolítikoa, ez da? Eta horretik e, aurrera, zer gertatu da, edo um. hortik on, gaur egunen arte zerako ba. iakera izan duanek? Hortik, eh, 2000 maikara, Engertatzen dena da, e, petroleren prezioaren e, etengabeko igoera. De etxo, e, petroleren prezioa, ba, e, mila bederatzireun da, irurogeit amaikatik, bimila eta amaikara bitartean, euneko... Berrogei urto joetan, ezen eh, bat handitu zen? Euneko bederatzireun handitu zen. E, Zag, bederatzi bider handia, wow. Hori da. Konparatzen baldin baditugu beste lehen gai batzuekin, pues, e, bataz bestekoa, bada prezioaren igoera izan dela, euneko irurogeita sortzia. Gau, eta baina beste lehen gai horien persioan segurazki egin ere, petrolioarenak bultxatuko zuen. Gaur egun petrolio bai da, gure metabolismo sozialaren odolas. ez? Hori da, 2008an zer gertatzen da, frakinaren estanda bat gertatzen da. Hori da, frakinagian entzule gainek segurazki entzun dute, hemen berezik araban, baina, bueno, ezoan, frakinagin imposatzeko proiektuak egon baitziren, eta da ba, gaz naturala, eta bueno, petrolioa ere Uztiatzeko teknika, teknika Berri bat edo esta? Bai, azkenean e, Bada Teknika bat bebai e, Kostu energetiko oso handi bat dakana ez? Errentagarri bilaka, e, Errentagarria izateko Bebai behar duena ba, e, petroleoaren prezioak Edo gazaren prezioak Altuak izatea Eta 2008an estanda hori ematen da Batez ere bebai Txinak e, azizelako geros eta Bueno 2000 garren urtetik aurrera, geroz eta petroleo eta gaz gehiago e, kontsumitzen azizelako. Eta horregatik, karo, demandaren igoera horrek, bilakatu zuen frakin bezalako teknika bat errentagarria. Hori da, ordoan pres petroleoaren presia, gora doan enean, ba, teknika inefizienteagoak, errentagarriak egiten dira, ez da? Zer, adibidez, frakinaren kasuan, okeres banago, im, e, sei kupel petroleo lortzeko, kupel... Bat, invertitu behar da, orban, retorno energetiko hori errenta baritazuna energetikoa oso basua da, eta, baina, claro, petroleoaren presia gora baldin badoa, ekonomikoki hori ere rentagarria bihurtu daitekea. Claro, hori konparatuta adibidez, eh, Saudi-Arabiako putzu batek eh, dakan eh, retorno energetiko arekin, pues oso txikia da, ze, oza, sea, pues, Saudi-Arabian zuk petroleo barril bat invertitzen dosunean berreskuratzen dozu eh ba eh seizuk baina askos gehiago e, beti putzuaren arabera ez e, beti ez baina ere contona tuada gabron go putxuera bai orain dela igual berrota man urtekoa baina ineficiente baina bueno petroleo convencional oraindin ga orgarco seré frakin moduko teknikak, baina azkoz ez errentagarria gara da enargetiak. Claro, fisa. bai, bai, ze, hazi eran e, ustiatzen azizan zenean, osa petrole hori batzegoen praktikamente azalean. Eta oh, e, erretornoaz ziren barril bakoitzeko egun e, barril baino gehiago, kasu askotan. Bai, bai, bai, bai. Hori, da, baina, frakinak ere beste aldaketa bat, ekarizu, aldaketa geopolitiko bat, ez da? Horri esker, frakinaren estrategia esker, estatu batuak lortu zuelako bera, bera, petroleo eta gazproduksioa askoan ditzeagia da burbuia baten eran, baurtean labur batzuetan gora yeah. joan zen, gero 2000 amalauan burbuia horrek egin zuen, eta gero ere 2000 gehian ikusi genuen, zelan COVID pandemiaren ondorioz, esarri zen konfinamendu gorrak eta hasitsiren sartzen, zelan horre estatuetetan, hainbat, hainbat, frakin enpersek, ba, kiebra puntua edo... Bai, bant, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, badila, industria batzuk berrin bertxio konstante bat behar dutena e, ba, funtzionatzen jarraitzeko, karo, e, putzu berriak topatzea, berri e, ustiatzeko baldintzak e, ba, e, jartzea inguru horretan, eta hori dan, ete, inbertxioa etengabekoa da. Alde izkara, sorgertatzen da, kapitalak ikusten baldin badu, e, momentu batean ba, presioak bean daudela eta ateraldizkiotenen erren, errentagarritasunak inbertzio hieei txikiari deiskazak dio la carbes no? du inbertituko orainko horrek kalte batera egiten du petrole guztiaketan claro ta gero makinari hori berrido martzan jartzeko va ba, denbora berda eta claro eta ondo aipatu duzun bezala claro covidak eragin zuen eh, erregai fosilen eh, ba, eskariaren jaitziera izugarria Orduan, karo, orain berriro, pues, ba, gaude, e, prozezu horretan. Horri lotzen baldin badiogu, geroz eta e, putxu, ba, kaskarragoak e, daudela e, ustiatzeko, pues, karo, hor zaitasunak egoten dira. Bai, batzuek dagoeneko, nink artikulonan bat irakurri gudut, ba, iragartzen, irugarren petroleoaren krizia edo, ba, laizteher, etortzea erogon daitekela, ez Bai, bai, posiblea da, bai. Eh, ta bueno, ya ja sartuta, apurat ikuspegi global bat emateko edo aipalditzake guztienko isle handienak eta petrolaren kontsumitzaile handienak. Bai, hor eh, karo, badaude aldaketak, ez? Eh, rankinean, dit, eh... bai urte urte aldaketak gutendira, estaba mucho batsu ka dira, marriak el descubritzen dira. Baina, normalean pues Topean, eh, ekoizpanean egoten direan herrialdeak hor eh, lehenengo postuetan, pues dira, Estatu Batuak, Saudi Arabia, Errusia, Kanada, China, Irak, eh, Emirri Batuak, eta pesteain eh, batez. Eh, baina gero, kontsumoan ikusten dugu, bebai, eh, lehenengo postuetan egoten direa lebai, Estatu Batuak, China, India, Japonia, Rusia, eh, Saudi Arabia, Brasil, Ego Korearea go karo eh, esan dezakegu Estatutuak bibi bi kasuetan lehenengo postuan dago e, Eta izan ere estattutuak ekoizten duen petroleo baino askoz gehiago kontsumitzen du Hori da, horra joan nahi nuen nik, zera, agian batzuk aretuko ziren ikustera guen dela petrolo kontzumitzaien nagusia, ze askotan petrolea iburu superbagiterakoan baiki alde urbilera jotzen dugu, edo Libiara edo ze hor sekretatu da, hor, gerrak egon direla petroleoaren kontrolaren inguruan, eta hor, estatu batuakek rolo oso importantia eduki duela. Hor zuk, esan moduan, estatu batuak baldin bada munduko petroleoekos lehandiena, zer eti daukain bestena joko interesa beste herrialde batzuetan ere E, ba, petroleo bia ebiltzeko edo. Karo, ulertu behar dugu estatu batuak bere e, metabolismoa gatik petroleoaren jonki bat dela. Osa, bakarrik pentsatu behar dugu e, estatu batuetako hirietan, e, bueno, denok ikusi ditugunak, ez? pelikuletan... Baiz aia da, hiri Amerikar bat buruan ez eukitzea, ez da? Eta karo, hor, pe, pentsatu behar duguna da, adibidez, hauso erraldo joiek, zeinetan bakarrik, etxeak dauzen. Hor claro, edo sinosko de aquí de correo, va ba, kilometro que da kilómetro que inbar induso está. Eta está tuatuetan, su cotcherik es baldin badakazu, geratzen dira, geratzen zara prácticamente e, e, gizartetik kanpo. Oroso Díazgarri aquí San dira, adibidez, va ba, eh Covidaren ondoren pobreziaisu arri da eta horren arira, va ba, hor, va ba, Elikagai Bankuetan eta, zelan isugarresko hilarak xeden, baina ez pertsonen hilara, besikita coche hilarak, sa. Orduan, Osor Díazgarria se han estado tuetan Elikagai Banku batera, jo behar duten hoiek ere. Kotzearen beharra duten, ez da? Bai, bai, eta horregatik Estatu Batuetako gobernuak ziurtatu behar du e, suminist, petroleo suministro bat e, horregatik ditu Kristen e, Reserva Nazional handiak, petroleorenak eta karo, behar ziurtatu behar du petroleoaren prezio hori edo petroleoaren derivatu adeiren, pues, gasolina eta beste hainbat prezio ba bueno aksezible batera dagoela bere erritarren txako ez? Metabolismo da, orbe, hori Horri ba... da. Ba, da, metabolismo hori e, ba, abian mantentzeko eta igoerak gertatzen direnean presioen igoera gertatzen direnean e, disturbioak egoten dira maiz estatu batuetan e, ba, jendearen txako dapada benetan bere bizitzeko e, oinarri bueno, oinarrizko balnia bide bat, ez da? Horrega bai. aurreko zai honustuko poko eta zaiari busko Postean, komentatzen gara, zelan johu bai denek eskatzen zuen, ba, bueno, petrolioa jarri zedila fluitzen ez da mundun baian, petrolioproduzioan ditu zedila. Ba, karo, estatu batu dake jarritu alizan desan... Eh, The American Way of Life mantentzeko petrolioa behar da. da, eta petrolio asko. Eta karo, horregatik ulertu, aldi, ulertu aldugu, ba, estatu batuak dakan politika eh, guztiz kriminala, ekialde hurbilean. Bai, bai, petróleo ha berdindu zen bat odol, mota den sta. de hecho, eh, aurrekoan ja ateratzen eh estatutakoetako goi funtzionario bat eh, eh, onartzen, zuzenean, pues, Irakeko gerra, pues, izan zela, pues, petroleo petróleo ha eta eh beraiek ez dutela zertan certa embarcamenik eskatu ber SSR, o sea, hori Izancela, beraien egin behar zuten zeo Hori Jaingoikoa que mandio bainmena estatutua da hĩ, está ba euren petroleo... Beharrak asetxeko, nahi beste herri alde konkistatxeko eta zontzitzeko. Azkenean Irak iarrek, ba, beraien petroleo apartekatu nahi ez baldin badute, karo, eh, beraien erroa da. <güls1> <güls1> Hori eta, bueno, orduan, hortik apur bat, Irak etik gertu dagoen beste herri alde atera jo behar dugu, eta iranen ere, estatu batuen artean, tentzioa egondelako delako, bueno, ba, iranen irautza egon zenetik, irutamara gara namarka da maieran. Bai, iran ulertu behar dugu, karo, golko pertzikoan, bai e, ba, e, demografiagatik eta baita ere pues, zabalera gatik, eta e, kontrolatzen dituen balia biden gatik, badala, izan, e, badala eta izan dela historikoki e, potentzia regionala, ez? Eta, karo, hor, momentu batean, i, iran abian jarri, jarri zuen programa nuklear bat. Bai, duela mar urte inguru edo izango zen, ez da? Programa nuklearra. Bai, bueno, de hecho, sa e, e, e, pertsako erregearen garaitik... A, gara, gara jortan dagoen eko bat zegoen martzan. Ez zegoen martzan, baina ja gara ja basekaten, in, basekaten interesa e, arma nuklearra eukitzeko. Garatzeko. Bai, garatzeko eta eukitzeko, ez? Garo, gara da jorretan, esen gauzain arasuetua, estatu batuen kolegazan, ez? Bueno, kolonia, iaia, bueno, ziragaten erresuma batu erena eta gero, bueno, ya, estatu batuak ekar dut zuen hor, bai, oinor dekotza, edo? Eh, bueno, azkenean, diktador por encargo bat, ez? Bai. Eta, claro, eh, hor arasoa, eh, sortzen da iraneko regimena pues estatu batuen kontrakoa denean, ez? Horduan jabai arazoa da arma nuklearrak. Karo, estatu batua noski. Hori da. Eta bueno, horrek bebai sortzen duen eskaladagatik, ez? Zekaro, e, iranek arma lortzen baldin badu, pues seguraski jarraian e, Saud e, Saudi-Arabiak nahi izango du bai arma. Hori da. E, eta e, agian, pues inguruko beste realde batzuek ere, ez? Bai, Turkiak agian, edo. Zain. Hori da, Turkiak seguro. Bai, ez da eskenean horretan erdoganen jarraikusita gainera. Bai, hori da. Eta, no, bueno, horrek. Oduan, programa nuklear hori, ba, estatu batetan esen osondo jaso. Eta horren, aurrean bueno, azira batean, azkenan, akordio batean duzen 2000 amabostean. Hori da. Acord... Segi aldeen akordioa, zutortxina, errusia. Hori da. Alemania, eh... resumatua, frantzia, eta estatu batuak adoz ipinitzilela 2000 amabostean iranekin. Eta europa batasuna asunabe bai. Hori da, ba, iraneko programa nuklear hori kontrolpea mantentzeko ez ba, bueno, ba, energia nuklearra erabillerasi bilderako, ba, imentzeko, ja, hori imentzeko, bomba nuklearra garatzera erbango, edo? Azkenean, e, uranioa esaberazteko ba, erabilera militarra e, dakan portzentaira, ez? Mm. Emne, Osa, emneko larrogeita marra, baino gehiagoko portzentaira, ez? Ze hori, ja, bakarrik da erabilera militar baterako, arma mm. lortzeko. Ta bai, akordio bat e, lortu zuten, e, azkenean, pues, estatua batuak, santziok jarri sandizkiolako irani e, azkotan eta azkotan, eh? bai, zigor ekonomikoak, azkenean, ez? eta ta claro, Oreq pues, e, Irango economía ba, kaltetu egiten du eta eh no labai galgabat hartzen dio e, ba, e, inguruan dituen em inguru handituen eh aukerak aprobetzatzeko, ez? E, Ekonomikoki izan aidut. Eta claro, pues, hori. Mm, zuk diozu programa nuklear hori e, mugitzeari, eta guk enduko dizkigu zigorrauek. Hori izan zen, 2000 maostean martzan jari zen akordio. Eta, baina gero zeberten du zen, ba, bueno, estatu batuetan karo. gobernu aldaketako zen, yeah. Donald Trump endu zen moterera, eta ba, akordio hori baizuen berretzi, edo bueno, unilateralki akordio horretatik atera zen. Hori da, atera zen akordiotik, e, karo mundu guztia utxita arrituta, Donald Trump eke zuen zigorroien bitartez, eh ba, lortuko zuela e, Iranen e, programa nuklearra berdan galizear. Ja, bueno, Iranen jarrera aldaketa bat lortuko zuela, ez? Ikusi dugu ezetz. Iranek claro, e, horrek eman ziola gasolina gehiago e, inoiz iño ise sobretudo Irani va ba, e, erabakitzeko, joder, eske hauek nahi gaituzte suntitzu, ez? Arma behar dugu. Bai, bai. Eta orduan pues karo, orain Berriro egon da eh, gobernu aldaketa, estatu batuetan, eta jau etorri da, eta jau bai denek, bai, eh, nahi duela Berriro 2008ko akordioak sinatu, baina arazo bat dago, eta zera da, Iran ja ez dela fidatzen. Iranek nahi duela mm, akordioaren puntuetako bat izatea, eh, ba, estatu batuak ez dela terako es el averrero egongo gobernu aldaketa bat eh pues berriro etorriko dena bueno, Nikiru urtera edo 2000 urtera hori da er pues berriro etorriko direla edo beste dosin presidentek esango duela pues pues bain berriro ateratzen daz xe claro eh? Eta bien bitartean, eh ta bi invitarte an olivay estatuatuakek 2018an Donald Trumpek eh, martxan ipinitako santzioek martxan jarritzen dute eta santzioien arabera Iranek ezin dio inori petroliori ik esportatu bueno real daude hor... Eh, aukera dutenak, baina hori ere berez arrigarria da esta estatu batu batuak egitea kapazitadea, bueno, kapazitadea eta lotxa falta edo, herrialde beste, ba, teorian independienta edo herrialdei debekatzeko euren artean petroleoarekin arekin akordiok egitea, ez da. Horazke mean, e, mundu mailan mercataritzarako erabiltzen den txampona dolarra denez, pues estatu batuak badaka gaitasun oso handi bat, sigo roiek impo, Eta, karo, sigo roietatik kampu, pues geratzen dira Errialde batzuk, pues, atibidez Italia, Italiak dakala e, irango petrolea eta gazaren mm, behar oso handi bat, ez? Tardun, pues, estatu batuak uzten dio, ez nolabait e, kontsumo hori egiten, edo ego korea, atibidez bebai. Baina karo, Iranek esindu zaldu merkatu internazionalean. Hor, bado bai beste errialde batzuk, pues, pixua gatik, eee... Ba, berdin zaiena, ez? Estatu batuen zigorrak, adio ez, txinak. Txinak, eh, osten jarraitzen du... E, e, petroleoaz, ba, ta, petroleoaz, da. Betroleoaz, da, eta... Berdin zaizkio... E, zigorrak zigorrak eta... Zigorrak mai, eta... Zigorrak e, eta... Eta, claro, bebai, bastante dependienteak direlako, ez? Txinatarrak, ba... Zuministro e, e, petrolifero eta gazistiko hoietatik, orduan, pues... Ez es que erosten jarraitu garriute. Vale, eta ordan, bueno, hau izan da gaur ikutu nahi genuen puntu beroetako bat petroliu anidagoke honez, eta gero geopolitikan, petroliu anidago politikan nahiko nahiko garantzia eukitzen ari den kontua da Saudi Arabia eta Rusiaren arteko erlazioa edo... Mai, hor... Hor... Eh, claro, pandemia garaian, 2000 eta hogeian, gertatu zen eh, ba, esan dugun bezala presioan eh, jaitxera ikara garrizkoa, ez. Eh, Azkenean demanda asko jaitzizan, eh, eta orduan ba eh, ekoizpenabe bai mugatu egin egintzan. Ehm... Ori, baina bitartean, eso sodei garriz nese momentu batean, petróleoa presio negativoan salduzela, ez da? Horrein duzela, petróleo erban sesatzen nor... or... Claro, orain. contuna tu gadoa, petróleoa ezin dela nahi beste demora. Ori, lehenengo aldiz Mantendo. historia engartatu zan, eh, pandemia garaian. Eh, mugitu, ¿verdad? Eh, gasoductoak eta eh ba eh bertan ene sin da nadie este egon, hori da Eta orduan or gertatu zan, pues, OPPKoak saiatu ziren la pues acuerdo batzuetara iriste, pues, ekoizpena e, mugatzeko eta nolabait ba, e, prezioa gutxi gora berak kontrolean mantentzeko eta ez egoteko egoera negatibo horretan ino lizkarrak egon ziren Errusia eta Saudi Arabiaren artean. aiipatu eh, dela Errusia ez dago OPP barruan ez da baina eh, aktor importantea dela petrolen merkatuan ez da. Hori da. Eta karo hor eh, pues nolaabait lortu zen akorde bat baino Saudi Arabia modu unatehal unidat, batean hasi izan. Eh, saltzen, ez, e, petroleoa, eta gainera, e, esan, zi, esan zuen, deskontuak egingo zituela, ba, batez ere, Europako herrialde batzuei, ez. Normalean, Errusiak e, saltzen... E... Errusiaren gandik erosten zuten herrialde horiei, edo. Hori da, Errusiaren er merkatuak zirenak, ez. So, zaitu zen, Saudi-Alabia, herrialde ba, batzu bereganatzen, edo merkatura... Horida, orduan sta erusia er merkatuetik altera zen eta euroek sartzen Europa merkatuetan erandiago, esker ta tusan guerra bat, ez? Eta prezioaren gerra bat. Eta hor, ba, eh, prezioak geiago jaitsi ziren. Seklaro, erusiak esan zuen, jo, pos, unik inen, ditut. Presioak, eh? Ze, klaro, bestela, pues unikbe bai prezioa jaitsiko ditu, se claro que pues eh pues Auskaloonek desbankatu egingo nau, ez? Eta eh claro, horrek era zuen pues bi aldeak beraien e, pues, galtzea, ez? Nola Nolabait bai, e... baia, herrialde horiek Eñandi batean, ba petrolio ta gas exportazio independentzia daukaten, euren kontuak ondo mantentzeko eta horren presioen jaitsiera dute, bai suarezko era gilanoka, esberena komenian. Claro, claro. Eta e, hor konturatu ziren, pues, kontura ziren, edo kontratu zien edo nolabait erabaki zuten ba eh gerra nolabait adostasun batzuetara iristea. Eta orain E, omikron e, airean dakagula eta ba nola lortu dute adostasun bat lortzea ekoizpenarekin eta e, prezioekin ba e, biok irabasten ateatzeko claro, Zagur, azaro amaiera, bat baten omikron aldaera agertu zen, eta merkatuan petroliak bat be, bat bat bat eukizuen eta horrean ba, bueno, OPEP eta Ruzia batu ziren eta eta erabak izuten jekzita bueno, produzioa kontrolpean mantentzeko Horri da. Petrolearen prezio. Esta, eta bueno, petrolearen buruz, egia san. Baina, e, bebai, prezioaren igoera gertatu denean, hainbaterri e, aldek adostu dute beraien erreserba estrategikoak askatuko dituztela prezioa modulatzen zariatzeko. haien artean, China eta estatu batuak. Baita, estatu batuak, gustut, e, lehenengo aldiz, gerran ez dagoenetik, esan guntur, berihistoria osoan. E, Be, en guerras nezaguenetik, eh claro, militar edo estratégico, bueno, estratégico que cochenartean bateragatik, baiziketa, saiatzeko merkatuak erregulatzen. Ma, <gülüyor> ba, perdón, ba, bueno, hist historia egiten ari da merkatuaren petroliaren merkatu azkenengo urte pare hauetan ez bai, azken azkenean eh 2000 ta Ama lautik badagoelako bolatil, bolalilitate oso handi bat. Ez delako merkatu oso, ez dakalako aurreikuspen errestasunik, ez nola bete esateko. Hori, hori aurreikuspen errestasun hori ez dagoen ez, eta bar, asko eta asko itxein daiteke petroliari buruz, gunk aurkoan, pare bat puntu edo karritu ona, eta jarraituko dugu, energiaren geopolitika hori buruz, bat, zertzela batzuk ematen, kasu konkretu batxuen azterke datik, eta horrein jatsalto dugu gazera, izan ere gazak eh, hainbat eta hainbat periudiko horri bete izan dituta eta eh, irrati ordu eta telebizta ordu azkenengo ia betetan, ez da? Bueno, gazak eukizuen berebuma, ez, eh, oindela urte batzuk, eh, ba, energia iturri derriago eta garbiago bat bezala, saltzen zigutela. Bai, bai hemen hainbat eta hainbat, aspiegitura ere Gazaren inguruan. Bueno, agian aipagarria da Europar batasunak estabaidatu duela, ez? Es? Energia berde... da haure egun, orain berriro dago estabean hori energia gaza tantzizio energia moduan, ez da? E, urtarria, azira moztut, urtarria batean bertan agian edoamendoko gota maikan Europako batzordeak proposatu zuen, energia nuklearra eta gaza, energia berde moduan kontxideratzea, eta beraz, Fondo European hor, ba, diru laguntzak hortualizateko, hori orain dik ez da berretzi baya, bueno, horrek berriro eh, atera du estabeidara, kasunetan ikustu gehiago nuklearra gaza gaino gazalena gotik ere basegoelako estabeida publikoan bueno, hor azkenean izan da eh, karo, frantziak egiten du nuklearren alde eta alemaniak gazaren alde, orduan biak content hori, mantentzeko hori, erabaki salomoniko, ba, da. izan da, esta. pa todo el mundo eta orduan duan eh, bueno, ba, gaza riburuzetzeite nasteko Agian, gaitezke, ekoizle eta kontzumitzaien, aipamen bat egiten, ba, ba, jendeak okatu ahi, negia, ba, daudela, da. Dinegia, betororekin nahi korrelasientuta daudela, dagoela inandibatean gaza, baina, bueno, zaintzuk diralduan bai, produktore e, e, eta kontzumitzaien dienak. Ekoizle handienak, ba, dira, ba, e, lehenengo postuan berriro ere, Estatutuak bigarren, Errusia, Iran, China, Kanada, Qatar, Australia eta beste batzuk ez eh? baina orokorrean ba, podioan errealde hauek egoten dira baina estatu batuan gero errusia eta gero kialde urbieko ba, da, petroleraren apurat desu erdinak direla baino, no, haka, ba, esketean, esketean, es? eta gero Australiako australiak dituela ba, putxu bastante engarrantzitzu bat hor itxasoan eh bebai itzegiteko eman nahiko zuela ze eduki ditu lizkar batzuk e, ekialdeko Timorrekin eta mm. bueno lizkar batzuk eh Susena la portudio bai gaza, bai Timorreal de Chiquichoa DNS pues bai Susena e, bueno, eta gero importatzaile handienak izango ziren e, China, Japonia, Alemania, Italia, Egokorea, Turkia, ez herrialde pues oso, oso industrialak hori da, hori, ez dut batuak adidez ezagertzen produksioan ere, produksioan dira daukatelako eta beraz, ba, kontsumo maia oso altu eizan arren, ba, zutelako inbeste importatu beraz, eta, bueno, beraz esportatzen, azken bolan ez batuakik nahiko, nahiko garantziartu bai. gazean, eta, da, daudan gazari buruz itxetik erakoan eta importazio eta esportazioa iburuz oso importantea da, lenen gota baina saltzea zeretan garraiatzen den gaza, ez da zer petrolea, ba, bueno igual obetuz autoaldu, ez dain importantea horin baina gazaren kasuan, sebiera ditu garraiatzeko? Baldeatetik dit, gasodukto bidez, hori da gasa garraiatzeko era merkena, baina claro, eh bakarre garraitu da saquesun gasodukto tiki Eta beste era gasa garraiatzeko da gas hori likido bihurtzea, gas likao, orduan eh barku batean sartzea eta gero portu batean nor e, instalazio e, batean gas likido berriro eh bak gas bihurtzeko eta Bai, horrekiniko. Eh, horrekin adibidez, eh, orain egon dela ba, eh, gazaren krisi bat ez Europan gertatu da eh, karo gazo dutotik ez dela iritsi, espero zen eh, edo behar zen bezain beste gaz. Ez eta Europak badaka arazo bat ez ditubergasifikkazio eh, terminal adina eh, demanda hori konpentsaeko. Garo, gazlikuatu bidez, ez da, Europa historikoki horreintu izan da, errusiatik gazoduktuan bidez, ez da, hori samar da, hain e, behar gazoduktu daudela, bat, bat bilo, da, ukraniatik ere, gero beste bat baltiko txuzeran doa errusiatik alemaniera, hori buruzitzeniko dugu gero, eta gero, e, Spaina eta Italiara gazoduktuak daude argeliatik, ez da. Hori da, eta karo askoz merkeagoa da, e, itxasuentetik ekartzea baino, Baño hori pues eh, gertatzen dena da, ba, ez daudela terminal nahikoak. ez? Bergasifikazioa. Claro, hor be, gasaduktu kez funtzionatzen, itxaso bides ekarri behar da gasa. Hora, ipatu behar da, ere naiko esanguratu izan den albistetan eta senan, gas itxasontzi ba, batzuk batzutan vuelta eman izan duten, ezta? Ah, orain oro para no baño batak, hasian ke Hori da. Hori da eh konprometituta ez dagoen gasa, ez azkenean, E... Gaz poligamo edo poliamoroso vale, edo. Da, gaz, gaz, gaz poligamoroso bat e, Azkenean juten dana e, ba, Prezioa altuena dagoen Zonaldera ba, Momentu batean Europa baldin bada Europara jungo da Baina beste momentu batean izan daiteke China edo Ego Korea edo Japonia Eta hor pues, gehiago ardaintzen baldin bada pues, Bukeak erbiltzen du no? e, Nora bide aldatzen dugu Eta venga, horreak agoaz ez? Eta karo, horrek araso bat Suposatzen duen E, ba, suministroa zigurtatzerako orduan, ez? Ba, izagian zukez, pero hauz, ba, emendik, bueno, emendik irugunan abarku bat datu, eta baten ez, ez, eh, gona bidatatudu, eta bain txinana bidean dago. Hori da, edo, incluso asko gertatu izan dena da, ba, bueno, filibusterismo, kakotzen artean filibusterismo daitekeena, dala, eitxasontzia, ba, bere martxapizkat moteltzea, espero baldin badua geian, egun batzuetara, pues, presioa altzatuko dela, ez? Ah, ya, ya, bai, bai. Na jokaldiak orba. Bueno, hemen ia hasia maximízate goesta. Es de aquí nere osabak lan egin zuela petrolero batean eta e, beti kontatzen du askotan e, egiten zutela ba petroleroa deribara utzi egun batzuk zebazekiten, pues egun batzuetara petroleoaren prezio altuago egongo zala. Ja, ahora pues, gainera, gañana ma ba, combustible ahorro esteco, está. Claro, pues, Habe, kapitalismoa lehen arrasinan itatea beste behin. Beste behin. Harri da darbin gura aurrean, ez da. Sistema honena, hote. Eta, bueno, ja, gazaduktoi buruz hitz egiten, ez da, hauek ba, barkoa, ba, ba, kiu, ba zerako egiten dituzten, baina, gero, gazaduktotan teorian horrek, e, epeluzera gorako aurreik uspen kapazitatea mantendizu, ez da. Ba, zuka zuka kodikotea, ez den basa, errusiarekin e, adibidez, ba, bueno, ba, urtean, ez da, ikizen, Eh, milloi eh, centimetro kubiko gaz ornitzeko, eta horri teoria bueno, badiru di hori betetzen dela, baina horretarako, supesandosun moduan, eh, gazodukto en geopolitika horretan, horre jokuan ematen du beraseki gazoduktoak, normalen errealde bat, baina gehiagotik, pasatzen direlako, eta. Hori da, hemen, eh, bueno, eh, programa honetan bastante eurocentrikoa garen, ezpoz, pues, eh, reparatzen dugu bat ezbeu Europako kasu eiez, eta Europan kontsumiten dugun gasa pues batez iba esan dugun bezala, Errusiatik Ekialde hurbiletik eta gero pa ba, e, Afrika iparaldetik, eh eta e, Libiatik. Eta claro, mm, askotan gertatzen da, pues adibidez Errusiaren Errusia gas eduktoen kasuan, pues garo, ailegatzeko Alemaniara, pasatzen da, pues, ara diudez, Ukraniatik, eh, gero pasatzen da, pues, Bielorrusiatik, eh, ere, zta? Bielorrusiatik pasatzen da, beste Albizetan asko agertu diren, herri aldeak, askenengo amarka da honetan, zta? Karo, hor, eh, ba, Errusia eta Ukraniar gobernuak, Sintonia ona zekaten bitartean ez egoen arazoan dirik, ez? Azkenten, buz, bueno... E, Ukra Ukranien di gazapur bat ematen zitzaion, ez? Eguneko bat, eta... Eguneko, bueno, eguneko bastante garantzitu bat. Hoi, bai, eguneko importante bat. E, e, eta, de hecho, Ukraniarrak egin dute, bueno, historikoki egin dute gas horren, ba, esagutze bastante handi bat, baina, bueno, e... Karo, arazoak datoz, sintonia hori puzkatzen danean, eta gaur egun dagoen egoera gatik, ez, azkenean ba Ukrania dagoela hor, bueno, bueno... E... Baiaia, ja, gerraaren... E... Bueno, gerra sibilla horrein badiru ez dakitzenan dagoen egoera, bueno, gerra sibilla egon izan da, orain badirudi ere tentzio, geopolitika, horrein gorenean dagoela, eta da, estatu batuak eta Rusia uste dut, orain txedertan negoziatzen daude laia zerretatuko denor, ez Bai, bueno, e, Rusia krimea hartu zuen, ez? E, eta, bueno, horregatik susmatu dezakegu, pues... E kihev eta moskuren arteko harremana eh, ez da bereziki ona. Claro, jobeak izan aquí sanditu era esta. Claro, yo ve gain zein da kaltetua? Alemania. Alemania da la eh kontsumitzaile handienetako bat orduan claro, eh Alemania bere horniketa ziurtatzeko hm mm, ba, errusiak eta alemaniaek Atera zuten proiektu berri bat, bazala Nord Stream B. Hori, orain badago martzan Nord Stream bat, ez da, dira, bueno, Baltikotik, zuzenean, San Petersburgo ingurutik uste dut, eh, Alemanian, ez dakir, Rostok ingurura edo doan gasodukto bat, gaur egun badago bat martzan, hori nahiko txikia omen da, eta orain beste bigarren bat, Eraiki dut, ez da, Nord Stream B. Bai, azkenean e, gazodukto garrantzitzuena adakana e, Rusia, bada, e, bueno, bere gaza esportatzeko, bada Ukraniatik pasatzen dena, ez, handiena, eta e, orduan, e, asaldu ditugun erabaki du beste bat handiago bat e, eraikitzea, bueno, de hecho, ja eraikita dagola, e, Alemaniarekin lotzeko. Hora la Alemania bakarri negoziatu behar izateko, ez da? Hori da. Hore, zin izan da di negun beste herriak bueno, hau, ba, ez badia zo batean, moztuko dut, bapotean eta... da, eta Alemania bilakatzeko, ba, e, gaz errusiarraren... E, Distribuidorea Europan, edo? Hori da, terminal garrantzitzuena, pues azkenen Alemaniatik jungo da gaza, pues, e, Austriara, Errepublikatxekia herrera, Danimarkara, edo, incluso, e, ba, e, erresuma batura. Uh Hukum. Odan, karo, horrek eragin golukazken filan Alemania eta Rusiaren urbilpen geopolitiko bat, ez da, euren interesak, bat, lotua ongol irateke, eta horren, horren horren hori estatu batu akeri, historikoko, bueno, bat izaiatu izan da, hori ekiditzen, eta horren ari da, bizt, Nord Stream biaren eraikuntzan zatu ziren hainbat enpresari, zigorrak ez harri zizkian, ez da. Bai, eta hain zuzen ere horregatik enpresa, horietako enpresa batzuk atera ziren proiektutik, ala ere, pues, E, proiektua dakan interes estrategikoa gatik e, aurrera jarraitu zuen e, Alemaniako eta Errusiako gobernuen ba, patrozinioarekin eta ba, gazio duktua ja eraikita dago Bai, ez da, uste, azarok batetik edo ja bai, bai. Dago, baina hor nik ez dut uratzen zaitik ez den oraindik gaur egun ere martxan ipini bueno, gazio hori ez da Hor, hainbat faktore ditugu, ez? Alde batetik, eee... Alemanear burokrazia, ez? Eh, eh ba, ikusugona iku, eman berdiote eh eh ba, bueno, gustiok dakigun, ez? Eprozedimentu Bitartez. Eta gero e, aparte, be va orain dagoen tentsioagatik, eh ba, esaten dute Alemaniak nolabait eh agian badagoela ematen e, edo badagoela sustatzen atzerapen hori ba, errusiarri presioa egiteko. Ez? Esateko. Claro, Na dibidez, eh, haipatu behar daz, Alemaniako atzerri ministro berria, nahiko rusofoa edo edo, nahiko atlantista, ez da? Na bela berbogau berdea edo. Bai, hori da. Eta, karo, errusia beste alde batetik, karo, e, berari interesatzen zailena da, e, eukitzea kontratu bat epeluzekoa, gaz, bere gaza saltzeko Alemaniari eta de hecho, bueno, egon dira akuzazioak bebai, errusia e, ba, e, nolabait gazaren grifoa mostu duela e, pasadan urtean, ez? Ba, egoraitik aurreko urtean, gazaren persiak Europa, ma, maximoak hau ditu ez Eta horren atzean egin handi batean dago, errusiaren e, esportazioa jeitzi e, direla, ez da? Eta hor da nor, bueno, errusiaren asalpena da bueno, ba, barne kontzumo betetzeko bideratu behar dutela Baina hor bat daude batzuek ba uste dute, agian dela, errusia bat presionatzeko Europa, ba, ukaranian euren ez dadin izan hain, hain gogorra, edo ha, ez daitezen hain erratu agian estatu batu posizioarekin pozizioarekin azta. Karo, hor, bueno, guk ezin du guakin, azkenean, edo zailtasunak ditu. Ba, guen tinegentia zerbitzuen informazioa, alor honretan ez, dain... claro, ez da Karo, ez da hain jaioa, ez baina. Karo, eh, errusia kasaten du, bere eh, erreserbak ba eh, bueno, erreserba estrategikoak ez, ber, eh, berbete behar dituela eh, zaskenean, pues bueno, errusian ez dakit jendeak zunumaten duen, baino otzada otzada, otzada godeu bai eta karo, eh, ba, etxeak berotzeko eta pues errusiarrek behar, behar dute orduan, ba beraien eksportazioa erritmoa txikitu zutela, beraien erreserba propioak berbetetzeko ez? eta gero bai, haipatu dugun ba, eh, inbertzio arazoen gatik, eta arazoengatik gatik ba, ekoizpenan ditzeko ez. Al, bestalde batetik, karo, dakagu beste bertsioa esaten duela naita moztu dutela esportazio flusio hori presioa egiteko. Karo, errealitatea. Ba, iku kemen ezin du, erabaki zein bertzio den, den egiazta. Ezin du, jakin, ez. Baina... Eh... Ba, hori, bueno, erruzianen kasua dut agariz geopolitikoki Interesan dia dauka, baina guri kontzumitzaien moduan edo, mez di guain beste eragikten, izan ere Espainiara-Rusiaren gaza euneko sortzia inguru bakarri da, eta hemen guk gehien bat argeliatik jasotzen dugu gaza ez da, eta horre ere e, ba geopolitikoak e, Rolandia jokatutu azkenengo Ia betetan, kasorotan bereziki Argelia eta Marokonen arteko erlazibak ez da. Bai, bueno, eh, azkenean Iberia arpenintzula eh, bai dela Europari erreparatuz irla energetiko bat, ez? Ez da guain lotuta eh, beste herrialdeekin, oza, loturak egon badaude, baino ez dira ingarrantzitsuak Eta horregatik, bai, guk bat ezbe dugu Argeliako gaza. Eta badaude bigazio dukto. Bat, zuzenean juten dana Argeliatik Ba, Almeria ingurura usta, Almeria du, ingurura, bai, mediterranea zeharkatuz, eta gero beste bat pasatzen dala Marokotik eta e, ba, igotzen dana e, Espainiara be, bai, ez? Bera, zemen ikusten du berriro ere, ba, klaro, gaseodukto batek beste herri alde bat zerkatu behar duenean, horrek eragiten dituen, bat entzio geopolitikoak eza, eta claro. ez horretan zergatatu da zehazki edo, claro, gaseodukto hori E, administratzen du ba, e, tripartito batek, hiru herrialde enpresa kozatze dute tripartito batek ez? Eta, karo, arazoa da, historikoki, marokoren eta argeliaren arteko erlazioak oso gataskatzuak izan direla Independenziatik, e, ja, indepen argeliaren independenziatik, bai, edo Bai, independenziatik, ze, bueno, e, marokolenago e, independizatu egin zan, ez Eta gero geroago, pues Argelia, gerra guerra baten ostean, eh? Frantzia Frantziaren kontrako. Bai, gerra baten ostean. ostean. Eta kontua da, karo, hor eh ba, Europarren beste jokaldi bikain batean mugak ez zeudela oso argi. E, edo bueno, bieck oso argi zeukatela zeintzuk ziren mugak eta exatuzela bat. Claro, or, orara so izan senere mugako gune horietan hainbat mineral presia dutak, altuzira ta orduan. Sí. Al Balen agian oso importantea zen hori eta basamortuan muga zerta, ah, bueno, ba, motan. Oso importantea bihurtu zen eta bialdea ketosenbata, claro, eta. Claro, ta bueno, eskean hori leen dena frantzia Francia zenez, es. Pues Franciari, pues hori de limitatzea, se pase Berdin, berdin, la que eh. Mal, merdin, merdin metro por ir, orduan or e Argelia independentatuta oso gutxi gerra bat egon zan Marokoren kontra areetako gerra eta eh no labaiteko statu batean gelditu zen asuntoa, ez? Eta eh Bueno, eh Méndez val le consejaleren al aire, atencións Argelia eta vai, artean, en mano Argelia e, frente policiario batera kimatera narratu zen eta, ¿está? Bai, hor azkenean e, ikusten duguna zera da. Badakagula alde batetik Maroko Badala, herrialde eh, bat, ba, politikoki mm, urbilla estatu batuarekiko. Batu eh, bai, onako maroko izan zen, estatu batuaren independentzia honartu zuen lehen herrialdea. Eh, bai, ala da, ala da. Hori, gero politikoki, eh, ba, antoratuta da goda, monarkia, ba, deitu aldu sasi absoluto bat bezala, eh, erregimen kontserbadore bat eta eh, islamikoa, ez? Uh -huh. Etan Argelia berriz bat politikoekin nahiko desberdina da, Argelia bestalde batetik dago e, lerratuagoa Arabiar sozialismoa deitu izan den horrekin, ez? Eta urte askotan gertua izan zen Sovietar batasunarekiko, ez? De hecho, pues, armamentua eta la no zion. E, Kubarekin neremanona izan ditu. Holi da. Istorioak gero bestalde batetik, claro, eh e, gertatu zenean Saharako Eh, bueno, ba, martza berdea, ba. eta marokonen invasiva hori da, invasiva, pues eh, argeliak mm, sostengo eman zion eh, frente polisarioari ez bebai, argeliari interesatzen zaio hor herrialde lagun bat eukitzea eta lortuko balu lortuko luke beste irtenbide bat atlantikora ez? eta, eee, eh, karo hor bueno, duan hain bat eta hain bat puntu maroko eta argelia den artean tentzioa ere baina berezik azkenengo urtean zer izan da ba hori ba, gehitu duena, edo azkenengo punta hori, ba gazoduktoa izteko edo... Bueno, ba alde batetik e, badakagu e, frente polisarioaren nolabieteko berraktibazioa, ez? Azkenean... Baik herra, asida berriro, ez da? Frente Orri polisario eta manor benen artean? Horri da, eta, claro, pues... E... Zaharawi asko, asko bizi dira bizidira tindufen, Argelia dela eta argeliak jarraitzen dio ematen polisarioari sostengoa eta gero beste alde batetik Argeliaak bebai badoka arazo bat kabiliako eskualdean e, badagoela mugimendu independentista bat hor eta Marokok sostengua eman izan dio mugimendu hori edo hori esatun dute argelia rek, ez? gero beste alde batetik bebai Arxeliak baditu Arasoak mugimendu islamistekin. esan pronesandugunes eh bada la eh Realde pues, yagian Gellago hurbiltzen dena. hor ba, eh esaten dute, pues eh bat Maroko dela, ez? Orduan. Or, badavis, ba, ba, edo, es? Orduan. Hor badabis, va eh par el era Bai. Ba, Zuteran ebaten edo es, eskutu batean? Tazkenean e, pues, argeliarrak era baki dute e, ba, Gazeuduktu hori mostea Eta... E, bai, justo joan den Nazarok batean amaitzen zen Ordu harte indarrean zegoen kontratoa, ez da? Eta ara baki dute ez berreztea, kontratu hori Eta, e, ba, komprometituta zegoen gaza e, ba, Beste gazeuduktotik garra jatuko dutela eda e, pues, alde nenean bukeen bitartez e... gazlikuatoforma hori sta. da, urrituko zutela zeren, klaro, ez zioten eman nahi e, gazaren portzentai bat eta onuren portzentai bat marokori baiz, horadibiz marokok bi zentral ziklo kombinatuko bi zentral zituen edo gazaren bidez argindarra sortzeko eta esan behar da hoiek itzita hau dela orain tx bertan marokok ez baitauka erarik gazalortzeko gaza Eta berez orain, bueno, aginantzinarekin akordio bat eralduko direla, gaz likuaua prozesatzeko e, ba, fabrika bat edo bueno, planta bat eraikitzeko, ze horaintzen hartan argindarra, egin e, batean edo Espainiatik dabiz importatu beharrean, ez da? Hori da. E, Askenean ikusten duguna hor da, ba, beste bi herri aldek, e, ba, eukide zaketen tirabirabat, E, eta azkenean hor energiak jokatzen duen papera, ez? Bai, arma bat, azkenean argeliak maroko kaltetu nahi zuen eta horrega itik erabakitu gazoduktoa iztea, ez da? Hori da. O, oh, bueno, gazak ere askotarako ematen digu baina azkenik pintzera batzuk inmanagin ere uranioari buruz zan ere lehen komentat moduan energia nuklearra, berri ere ipinida lehen lerroan Esta baida publikoan, hor horso kuriuso da zelan askok, eredutxat hartze duten Frantzia, zelten, bueno, Frantziak erabiltzen duela energia nukulara euren subira utza siurtatzeko, baina hor gero, gukaz, astertu eskero Frantziak nundik lortzen duen uranioa, ikusi behar da, ez dagoela meategrik Frantzian, dagoela nundik nundik lortzen du Frantziak uranio odi edo Frantzian egeopolitikan edo energia nukularan egeopolitik zin garantzi dauka uranioak kez? Hombre, hor bebai beste galdera bat litzateke zergatik frantziak dakan e, ejerzito hain handi eta potente bat eta zergatik da bafuntzean e, orain bueno, esan dezakegu claro, ne, uranioa lortzeako bat batzutan claro, armak erabili behar direlako es? hombre, orain esan dezakegu esan dezakegu kakotxen artean lasaitu egin direla, baino ogei mendean zehar E, Frantziak hainbat eta hainbat estatu kolpe man ditu jarri e, eta kendu ditu presidenteak e, sageleko inguru guztitik bere, bueno, azkenean bere ex-kolonietatik Franz-Afrik, dela korreta hori da eta, e, karo, pues ejertzitoa behar du ejertzito e, bueno, gaur, gaur gaurkoz ere hainbat herria detan ejertzitoa frantzesa, martzen dago malin adibidez bai baseak dituzte inguru guztietan eta e, E, base logistikoso garrat zituak. Eta, bai, e, hombre, karo, zizke, azkenean Frantziak uranioa behar du, bere zentral nuklear guztiak e, abian mantentzeko. Orduan, pues, e, karo, ejertzitu inartzo bat behar du... Ba... Ziurtatzeko zaheletik uranio horrek... Ba, Frantziako nola bide hartzen, jarritzen duela, ez da? Claro, konbentzitzeko herrialde oiei, pues, e, beraien onurako dela bebaiz, yes? e, bere uranioa kompartitzea. Hori dati, hori jasoan nahi esbat dute, doin basi hori jasoan nahi esbat nigerren kasua da, niger da geien bat uranioa erabaten duena Frantziare, eta bueno, Europa osora ere, baina mundu maian, herrialde garantitzena ere, azkenengo aztetan, albistetan, Oso presente gonda, ez da? Bai, oso eh, presente eukidu Kazakstan kasua, ez? Oita, Kazakstan da, uranioen enoeko berrogeta bata, mundu maian eh, ustiatzen den uranioen enoeko berrogeta bata Kazakstan atik dato ez da, eko esleen alde Alde oso nabaria bategatik e, Bigarren e, postua e, bakarrila euneko amairu atera e, bai, Australia da. dago Bigarren postuena euneko amairu batekin Bai, bai, orduan, karo Kazakistan berriore guk egin dugu jakin, zer gertatu den? Eh, gure informazio zerbitzuek pues, ez digute eh ofizinak ba, ba, ba, informazio gure Kazakistaneko ofizina ba informazioa ditu. gertatu izan dena izan da eh, eh ba, protesta batzuk egon eh, zirela, ez? Eh? guk pentsatu behar dugu Kazajestanen cochegellenak gasarekin doa zela. E, hori bad metodo bastante ohiku bat e, beste herrialde batzuetan be bai? Ba hemen baten bat ere badago. Bai eta hori da pues azkenen beraien petrolio ekoizpena batzez be esportazioko bideratzen dutelako ez. Orduan karo igoera prezeren igoera bat egon zan, gainera dekretuagatik ez goduren dekretu bategatik eta protestak egon ziren. Hor ba, protestak ba, edabideetan edabit, etako informazioa eta saskofiatu gabe bez, ikusi dugu pues, protestak unkoraka egin dutela, ez? eta, de hecho, pues, e, ba, poliziak hil dituztela, e, bueno, poliziak, be, e, trukean manifestariak hil egin ditu, eta... Bai, momentu gogorrak, mirak azaztenan, <gurra> ez da. Hori da, eta e, azkenean bueno, gobernuak atzera... E eman zituen e, hartutako neurrietan baino hala ere ezen nahikoa izan protestak e, ba, nola baitz, mosteko, eh ba nolabait mostiko bai eta e, askenean e, Tokayeven presidentearen e, ba, gobernuak laguntza eskatu dio e, ba, e, elkar laguntzako hitzarmenari eztakan elkar laguntzako hitzarmenari ba, Errusia, Bielorrusia, Armenia eta Tajikistanekin Eta hauek bidali dituzte soldaduak, ba, hainbat, eh, ba, klabe batzuk kontrolatzera, bez? Eta hor ja badirudi egoera ba pizkat eh kontrolat dagoela, hori bai e, aurretik zegoen ba, presidentea Nazarbaiev, e, ba, bere kar, mantentzen zituen beste karguak, ba, eh, uko egin bera izan dio, bez? Hori, baina dudabarik, Kazakstanek hainbesteko inportantzia du bertako komunikabietan hor bat segolako aukera, ez da, herriaren ba, mm, e, atzamendu horren ondorioz, erregimen aldaketabat gertatzeko, eta horrek geopolitikoki Kazakstanagien, ba, batuen ingurura urbitzeko, eta hor, noski, ba, Kazakstanen in, garrantzia inimportantea... E, un nivel de producción factor de antisanos en NEC, eh? bueno, Eri. gas producción elevado, ca petróleo en producción elevado, Cocape no es importante elevado. Lo carrylanoso estratégico acá va ba, China y Rusiaren artean, ¿es? Eta, eta Chinaren zetazko e, bide Berri o Orretan, ¿es? Eh badaka de hecho Kazakhstan badaka e, munduko portu leorrik garrantzi zuena, Handiena. eta, claro, bada eh ba, puntu oso puntuoso bat. Horri da, orduan Kazakztanekin amaituko dugu gaur egin dugun bidea jau ba, energia eta geopolitika lotus munduko hainbaterria detan. Dudabarik honek saio gehiagoetarako aukera emango du. Eta bueno, amaitzeko, ba, naikotan atera da gure saioan txina, esta, eh, aktoren moduan. Eta ban amaitzeko bat txinatik etorri den kanta bat ipiñiko dizuegu. Eh, nik txinatara burat oksidatuta aukat, orduan, abestea bari ipiñiko dizuegu. Eta, bueno, urrengo horartea. 天上太阳红阳红彤彤心中的太阳是毛泽东他领导我们的街坊真理翻身当家做主人一呀一自由呀呀自由啊真理翻身当家做主人 天上太陽紅呀紅彤彤心中的太陽是毛澤東他領導我們奮勇前進革命江山一片紅一呀一自由呀呀自由啊革命江山一片紅 天上太陽紅藥紅彤彤心中的太陽是茅澤東它領導我們奮勇前進革命江山也一片紅說了那子說了那子也一片紅